...mina vänner... ...någonting helt annat. Hej allihop och hjärtligt välkomna till... ...Holgers Holger! Holger! <applåder> Hej och varmt välkommen till den sjätte hörnan av Holger. Jag sa ju i förra programmet att vi ska ägna en del åt Melodifestivalen. Men vi spelade ju också eh, Joni Mitchell... Och jag har inte kunnat släppa henne helt sen dess. Längre tillbaka så hade jag som en Joni Mitchell-period under en tid när jag plöjde mycket av det som hon har gjort. Och den känslan kom tillbaka lite efter förra programmet. Hon har gjort så många bra låtar så jag, jag tänkte, vi tar några covers innan vi helt släpper henne. Bara för att visa vilken duktig låtskriverska som hon var och som lyckades attrahera så många andra artister ur olika genres att göra hennes låtar. Hårdrocksbandet Nazareth hade naturligtvis mycket tid att slå ihjäl under sina turnéer och brukade bland andra då lyssna på Joni Mitchell och This Flight Tonight det var en av deras favoriter. Så de beslöt att göra en egen version av den. Och den hamnade på LP'n Loud and Proud som var deras andra uppskattade album efter Razzam Båda dessa album släpptes 1973 och jag ser omslaget från Loud and Proud framför mig med den där skrikande påfågen. Uh, This Flight Tonight med Nazareth. Ja, det blev ju en stor hit och även en av mina favoriter tillsammans med så många andra bra låtar på den skivan Go Down Fighting, Not Faking It och Turn On Your Receiver bland flera andra pärlor. När Nazareth var på turné i USA då höll Johnny på att spela in en skiva och Nazareth besökte studion samma dag som deras version skulle släppas. De träffade Joni och berättade att de har gjort en cover på henne. Joni var helt frågande. Har ni ett hårdrocksband? Cover på min låt? Nej, äh, det låter konstigt, tyckte hon. Men efter att ha hört deras version så var hon både glad och imponerad. Och när den sen blev en hit, ja men då blev hon ju ännu gladare. När hon senare samma år uppträdde i London då öppnade hon sin konsert med att säga Hi, I'd like to open with a Nazareth song. That you wish upon, not the northern one that guides the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical I can't talk to you, babe. You know I get so weak sometimes. Everywhere I live Nazareth, This Flight Tonight. En sidohistoria. Gruppen hart med Ann och Nancy Wilson. De brukade vara förband åt Nazareth. Och de inspirerades av gitarrspelet i This Flight Tonight till att göra sin succélåt Barracuda. Nazareth blev faktiskt lite sura och nästa gång som de såg så menade... De att ni snodde vårt riff. Det berättar Nancy Wilson i har. Och när man tänker efter så finns det ju väldigt många likheter. Om man jämför låtarna. Vi dissekerar Barracuda längre fram tänkte jag. Nästan 30 år efter Nazareth. Då gör Counting Crows en eh, cover på Big Yellow Taxi. Bob Dylan gjorde en... Cover på Big Yellow och redan 1973 så Counting var ingalunda först på bollen. Joni inspirerades till den här låten när hon var på Hawaii första gången. Och tittade ut från hotellrummet och såg de underbara gröna bergen långt där borta. Men när hon närmade sig fönstret och då upptäckte hon en stor ful parkeringsplats nedanför. Vilket gjorde henne beklämd och inspirerade till låten. Och det är ju alltså det hon refererar till i meningen They paved paradise to put up parking lot. Fritt översatt alltså de asfalterar paradiset för en parkeringsplats. Här har jag valt singelversionen där Vanessa Carlton är med. Vilket är den bästa versionen tycker i alla fall jag. They paved paradise and put up a fucking line With a pink hotel, a boutique, and a swinging spot. Don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone They paved paradise and put up a fucking line They took all the trees and put them in a tree And they charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You'd be a paradise.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 Green door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise Put up a fucking line hey, And now nah, nah don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone Defeat paradise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 Counting Crows. Big Yellow Taxi. Alltså Joni Mitchell. Det är ju ingen lätt artist att göra covers på. Med sin väldigt speciella sångstil. Och lite knepiga låtar och ordvändningar. Och lägger man dessutom till en gitarr som är stämd i Jonis eget universum så förstår man utmaningen. Men icke för ty så kom ett hyllningsalbum 2007 med olika artister. Elvis Costello, Annie Lennox, Björk, James Taylor med flera, ja, jag höll på att säga förväntade artister. Men så fick jag syn på en helt osannolik katt bland Hermelinerna och blev tvungen att lyssna. Du får lyssna själv. Originalet är. A Case of You från Jonys album Blue från 1971. Men vem är den här artisten som jag covern? Drawn to those ones that weren't afraid. Remember you told me love was touching souls. Sure you touch mine, and I'm part of you pours me from time dun, dun, dun, to time. These lines. du klura ut artisten? Om du sa Prince så säger jag grattis. A case of you. Prince är ingen artist som jag har haft superkoll på. Eller jag kan säga nästan ingen kolla alls. Så det här var jag tvungen att kolla upp. Och, jo då, det visade sig att det redan 2002 då hade han gjort en cover på sitt album One Night Alone. Men dessutom så såg jag att han framfört låten på sina konserter redan sedan 1983. Tänk, så lite man vet och förstår. Vi ska släppa Johnny nu och då behöver vi en övergångslåt så vi kan rensa hjärnan och fokusera på helt nya saker. Häftiga intron och lite melodifestival. Övergångslåten, ja det får bli Danne Stråheds låt, Lillebror. Jag tycker den är bra men riktigt varför vet jag inte möjligen att jag associerar den till min idol, förebild och bästa vän, min storebror. Som lämnar mig för gott för över tio år sedan men det känns ibland som det är han som sjunger till mig i den här låten. Från öst Och mörkret breder ut sig Där ute är det höst Då spelar det i vinden En sång från trädens guld När ängens dag den glimmar Som perlor från en blund Ja då vill jag ge dig honung Och värma dig en stund När aftonkärnan lyser klar Skrattet från din mun Så dansa, lilla bror Rumför mig, lille bror Ta mig till landet där sångerna bor Åh, oh, håll mig, lille bror Håll fast vid allt du tror Där innerst inne är människan kjort Danne Stråhed, lillebror. Om du känner igen rösten så kan det bero på att Danne under 13 år var sångare i dansbandet V6. Eller också så känner du igen honom från Melodifestivalen. Nu, nu ska vi prata om skumma, roliga och häftiga intron. Och då börjar vi med Lonely Boy av Andrew Gold. En låt som börjar framföras live 74-75 under Linda Ronstads turné. Andrew Gold spelade piano i hennes band. Många menar att det är en självbiografisk låt då så många delar stämmer överens med hans eget liv. Sången handlar om ett barn som blir försummat av sin familj och låttexten börjar med Han föddes en sommardag 1951 vilket stämmer överens med Golds födelsedatum. Sommaren 53 födde hans mor honom en syster, vilket också matchade året då Golds syster Martha föddes. Det finns ytterligare fler likheter med texten och Golds liv. Han har dock förnekat att det skulle vara något självbiografiskt i den här. Det roliga med den här låten det är att den börjar i baktakt, vilket hos mig i alla fall skapar en del förvirring första gången som jag hörde den. I andra versen då hör vi Linda Ronstadt på andra stämma och större delen av musikerna kommer också från hennes band. 77, då blev det här en skiva som aldrig nådde en första plats. Men listerna är ju inte alltid rättvisa mot bra låtar och det här. Ja, men det här, det är ju en bra låt. Andrew Gold, Lonely Boy Nästa låt, ja, den har tyvärr spelats lite för ofta i radio men den går ju inte att runda Boredom Blitz med Sweet Den har förekommit i många filmer och den spelas fortfarande på radiostationer världen runt trots att den släpptes för snart 50 år sedan men fortfarande så kan jag känna hur det rycker i mina lurviga när Mick Tucker drar igång sitt intro på trummorna. Låten inspirerad av en händelse 1973 när bandet uppträdde i Skottland och råkade ut för någonting som kallas bottling. Det vill säga att publiken kastade flaskor, glas och annat mot bandet under uppträdandet. Och det häftiga introt Ja, det är mer eller mindre snot rakt av från Bobby Comstocks Lätt stomp från 1963. Både vad det gäller takten och melodin. Men Mick Tucker som jag pratade om tidigare han tillför någonting alldeles extra med sina trummor som jag tycker i princip gör hela låten. Som medioker trummis har jag försökt lära mig den här schaffeln. Nej, det går inte. Det vills inte. Jag har kollat på flera instruktionsvideos på Youtube men jag tycker att ingen av dessa lärare och skickliga trummisar kommer i närheten av Tackers sväng. Det är svårt att sätta fingret på men han har något speciellt i sitt sätt att piska skinnen i sitt driv, i sitt sväng som ingen kan kopiera. Ja, ja, ja. Jag vet att den är sönderspelad men den går ju inte att ledsna på One. Visst blir man glad när man hör den här låten, eller? Häftiga intron pratar vi om och här kan ingen mäta sig med Jan Malmsjö och det bombastiska intro till Hey Clown från Melodifestivalen 1969. Här öser arrangören på med allt. Det är pukor, blås, stråkar, Jag alla musiker i den levande orkestern, de sliter så att svetten lackar. Melodifestivalen hölls ju med levande orkester fram till millennieskiftet. Men när den levande musiken försvann då kände jag hur min entusiasm för det här evenemanget dalade. Och när det sen blev en evighetsmaskin med olika deltävlingar, andra chansen och framförallt ett uppenbart urval av olika musikstilar framför kvalitet, ja, då gav jag upp helt. Eller möjligen hade jag blivit för gammal, jag vet inte. Men redan 1974 så spelade jag in den svenska uttagningen och sen också Eurovision Song Contest från Brighton med mikrofonen från rullbandan tryckt mot den svartvita tvns högtalare. Och jag har fortfarande kvar det rullbandet. Och när mammas fråga till pappa hörs Vill du ha mer kaffe Holger? Då hör man hur jag teaterviskar Hysch! Jag spelar in! Jag har som sagt kvar rullbandet och det låter förvånansvärt bra. Men så var det också en grundig rullbandare av tysk kvalitet. Men som sagt, när den levande musiken försvann och allt förvandlades till ett ändlöst och då dog mitt intresse, vilket på sätt och vis var en smärtsam skilsmässa för vi levde ihop länge och vi trivdes väldigt bra ihop. Melodifestivalen och ja. Men som sagt, jag har kvar alla mina rullband och 1981 köpte jag en VHS-video och började spela in alla uttagningar och tävlingar. Så allt finns bevarat eh, i och för sig i en flyttkartong. Men i alla fall, om jag vill lyssna på hur det kunde låta när det lät bra. Ja just ja, häftiga intron skulle vi prata om. Och eh, apropå det då, kan du tänka dig en mer storslagen inledning till en melodi än Jan Malmsjö's Hej clown? Nej, jag tror inte det. Arrangemang är ju fantastiskt hektiskt och med alla instrument i orkestern engagerade. Och som om inte allt det här räckte till, ja men då kastar man in en barnkör också mitt upp i allt. Österlön, en cirkusvagn I mörkret satt en ensam clown Och utanför Så många barn Som troget väntar på sin clown Ropar Hej clown, kom hit så vi får titta på dig Hej clown, på vi vill så gärna säga hej med i röda näsa och kom ut Hit till oss Snälla, hey clown Kom ut och sjung och dansa för oss hey clown, nu vill vi allihopa Se på dig clown Förskynda på, vi måste snart gå hem Men spegeln ser En ensam man en man som en gång var en clown Som tagit av sin sin kostym Som börjar grota när han hör Hej clown, kom hit så titta på dig Hej clown, kom ut vi vill så gärna säga Hej clown, ta mitt röda näsa och kom ut Hit till oss, snälla Klaun, kom ut och sjunk och dansa för oss Hej klown, nu vill vi allihopa se på dig Klown, försvinda på, vi måste snart gå hem Men han går ut en annan väg och ingen hör hans tunga steg Han lämnar kvar en clownkostym En cirkusvagn i Österlän Hej clown, kom hit så vi får titta på dig Hej clown, kom hit vill så gärna säga Hej clown, Kom hit din röda näsa och kom hit till oss Hej clown! Vill vi, på dig? För på, vi måste snart gå hem. Jan Malmsjö, Hej clown. Melodifestivalen 1969. Mottot när den här låten skapades var att ja, men det kan aldrig bli för mycket. Du kanske fundera på vem eller vilka som skrev den här låten. Jo, den något ovanliga konstellationen Benny Andersson och Lasse Berghagen. Och för första gången i världshistorien så fick två låtar samma poäng. Hej clown och gjorde min vän. Ytterligare en omröstning fick kollas och gjorde min vän stod som segrare. Den låt som jag hade hoppats på du skänker mening åt mitt liv med Ola Håkansson. Här den fick noll poäng. Vilket jag fortfarande inte har kommit över. Den låten passar inte i häftiga intron så vi ska återkomma till den. Och apropå kören, kände du igen en av rösterna? Inte. Den tillhörde Mona Salin före detta partiordförande i Socialdemokraterna. Mona gick i Nacka musikskola då och var alltså ett av barnen i barnkören. Men nu gör vi topp till 94 och gruppen Kajen stannar hos mig. Introduktionen är blås och trestämmig kvinnokör. Bra låt, bra arrangemang men framförallt bra röster som tillhör Lilling Palme Clint, Malin Bäckström samt Karina Karlsson. Som alla tonårskillar var kära i. När hon medverkar i Toffelhjältarna som sändes i 1984 års julovsmorgon. Karina var även med i Solstollan året efter och i fler produktioner efter det. Andra gången hon sjunger vem? Drygt 20 sekunder in i låten så gör de någonting som jag gillar. Ofta så går man ju uppåt i stämmorna. Den första sjunger trip, den andra sjunger trap. Och den sista sjunger trull. Men här sjunger de istället ordningen trapp tröpp. Det där fasen. Hur svårt det här nu då? Trapp trull tripp. Snyggt. Trippet om jag kommer ihåg rätt det är tillhör Karina Karlsson som har den mörkaste rösten. Fantastiska och mäktiga röster. Cayenne, stanna hos mig. Låten slutade trea. Vann gjorde Pontare och Bergman med stjärnorna. Och även om jag älskade Cayennes bidrag så ja, jag måste väl säga att Roger Pontare och Marie Bergman vann väl välförtjänt. Två mäktiga röster och skön stämsång även där. Ett annat häftigt intro, vill jag minnas att jag hörde som intro i något av Radio Stockholms program runt 1980. Jag har försökt att vidimera det minnet men jag har inte hittat några belägg som styrker det. Men jag tyckte det var en himla rolig låt och jag slutade allt upp med vad jag nu höll på med för att lyssna intensivt när den spelades. Och när sedan Trash Records gav ut LP'n Karamba, producerad i Garage det Garbage eller Garbage visade sig ha med den låten då sprang jag direkt och köpte den LP'n men det var mycket visk och rykten vilka som stod bakom det här mästerverket men äh, det struntar jag i för nu kunde jag lyssna på Hubba Hubba Sot Sot precis när jag ville och det ville jag ofta Den ena sidan av den här LP:n hette Blasta 1 och den andra sidan hette Blasta A. Skivan var fylld av lojlötar och den lät osannolikt bra. Den hade en ljudkvalitet som inte står referensskivor långt efter och den var fylld med fantastiska körer, halsbrytande ljudeffekter. Och allt det här sammantaget borde jag ha fått mig att fatta att det var Mikael B. Tretov som stod bakom. Och det stod ju ganska snart klart att det var så. Men vilka hade han med sig då? Det spekulerades om Björnskifts, Klabbe, Pugg, Björn och Benny och många, många fler. Men de frågetecknen rätades aldrig ut. Inte för en tio år senare. Då det avslöjades att det var Micke B. och Ted stad som uppträdde på LPN. De fantastiska körerna bestod alltså av två personer. Mikael förklarar att de var klonade, mixade, fasförskjutna och pitchade. Och dessutom så kompletterar de varandra genom att Ted hade ljus röst och Mikael en mörkare röst. Nu till ett annat intro. Och det är ett mäktigt intro som handlar om ett mäktigt möte. Och låten heter Insire. Och det handlar om det som kallas The Rumble in the Jungle. Matchen mellan George Foreman och Muhammad Ali 1974. Ali hade ju blivit fråntagen sin championtitel 1967 när han vägrade militärtjänst. Nu hade han under flera år kämpat för att få chansen till en titelmatch mot den stora George Foreman mannen med skuldror som basketbollar Ali hade teknik och snabbhet Foreman brutal styrka I andra ronden praktiserade Ali det som han senare döpte till rope dope luta sig mot repen och helt enkelt agera slagpåse åt Foreman för en vanlig dödlig så hade det förmodligen räckt med ett sånt slag från formen. Så hade man fått ta på sig träfracken. Formen berättade. Jag trodde Ali skulle vara ytterligare ett knockoffer i karriären och jag var inte det minsta bekymrad. Men när jag i sjunde runden fick in en klockren träff rätt på käken på Ali, då viskar han i mitt öra. Är det allt du har George? Är det allt? Efter åtta ronder hade formen i princip total soppatorsk och hans ansikte såg ut som en korg med plommon. Då slog Ali till med en vänsterkrok och matchen var över. Här ska du få ett referat ifrån den matchen. there. Man! Johnny Wakelin med Insire Men intron behöver ju inte bara vara bombastiska för att vara attraktiva Det kan räcka med några snygga acapella stämmor i inledningen för att få mig att smälta i alla fall Och de här grabbarna, de har jag sett live Och även om jag hade tagit några öl då så tyckte jag att stämmorna satt lika bra som på skivan Nu! Draft, give me mood, g me hop, g me drude. Det var Desperados med sin i mitt tycke bästa låt Louise. Kära vänner, tiden är ute och jag hoppas att vi hörs nästa lördag igen. Kram från din alldeles egna Holger.